Але що їй з того? По смерті дбаємо, а за життя постояти не вміли. І пішла. Тільки злізь до кирикучки в селі накипіла, бо то він її забив. Я перший, знаєте, так його ненавиджу, що кажу вам ет, і він лиш рукою махнув та кучерями потряс, а по хвилині. Кирикучка то знає, прошу я вас. Колись тут здибав мене у місті і каже, ти, може, до криміналу прийшов? А я йому, за добру справу і в криміналі посидіти варто. І посиджу, запалювався залісний, посиджу, а кривди не стерплю. Шагай з радістю бачив, що діти пильно ходили до школи. Лучалося, що деяке й би щобутят прибігло, бо мало тільки одну пару, а й тую треба було віднести до шивця. Шагай казав, щоб на другий раз також не робили Бо можуть пристудитися Хто не може прийти, то він з ним опущені лекції окремо переробить Але згодом запримітив, що школу опускають не бідні, а якраз багатські діти Зразу нічого не казав, але раз питається одного А чому ти синку в школі не був? Хорував? Чи в хаті тебе потурбували? Хлопець нічого не відповів «Чому ж ти не говориш?» – питався Шагай. «Бо я... бо я не знаю. Татуню не казали йти. Я хотів, – прошу пана навчителя». Це повторилося з одним, з другим, з десятим, і Шагай упевнився, що в тім була якась система. «Багачі, – значиться, – бойкотували школу. Не цілком, а так, потрохи. Не знав тільки чому. Чи тільки хотіли його... Легко важити, чи, може, чекали, що він їх подасть на кару і буде причина до війни, чи що ще іншого, чого не міг догадатися. Як воно не було б, занедбані лекції переходив окремо, і наука нічого на тім не потерпіла, мав чисту совість і спокійно дивився перед себе. На тую тему почав раз Балачку з Ганею. «Це один із способів кирикучки». Відповіла, він так само спокійною варською робив, щоб її пошкодити. Пошкодити? Так. Вона добряга нервувалася, не знала, що їй робити, журилася. А коли приїхав інспектор, то викликував якраз багацьких дітей і потім казав, що як багацькі діти нічого не вміють, то чого можна сподіватися від бідних? Ось воно як. Добре, що ви мені це сказали, пані. Я тепер ще більшої праці доложу. Щоб занедбаних лекцій не було, як боротьба, то боротьба, пане Кирикучка. Але правду вам сказати, то я ще такого ворога не мав. Вірю вам. Властиво, можна би гадати, що він чоловікові сприяє, навіть добрі ради дає. Приміром, Шагай захитався. Смішно признатися, він радив мені, щоби я добре оженився. Ганя перепросила Шагая на хвилину і побігла до кухні, а вернувши, далі питала – і навіть може радив вам когось хотів сватати? Так. Можна знати кого? Якогось економа доньку. Догадуюся, то з сусіднього села гарна дівчина і не дурна, кажуть, що й гроші має. Гратую. Шагай збентежився. Пані, ви, мабуть, не знаєте мене, я грошей не шукаю. Сама гадка, що міг би одружитися, щоб поправити своє матеріальне положення, обіджає мене. Чого? «Дівчина, кажу, вам гарна. Може в ній залюбитися». Я з нею зустрічалася і балакала. Симпатична. Шагай з докором подивився на Ганю. «Будь ласка, пані, перейдіть на іншу тему». Ганя обривала пожовклі листки з квіток на вікні і мовчала. Шагай перепрошував її. «Може, я нечемно висловився, так тоді простіть? Мене роздратувала розмова про ті свати. Не гнівайтеся, пані». «Я не гніваюся», – відповіла, вертаючи до стола. «Але й ви не маєте підстави хвилюватися. Що люди сватаються і женяться, це таке природне, таке звичайне і буденне. Може, для когось, але для мене воно якраз дуже незвичайне і цілком небуденне. Я навіть думати про це не смію». «Такий високий ідеал ви мріяли собі, а може, й знайшли?» «Може, й знайшов», – відповів Паленіючий як студент глянула на нього і собі спаленіла. Сутеніло, Ганя запалювала лампу. Такі короткі дні, так, пані, дні тепер чим раз коротші, а ночі такі довгі, дуже довгі і повні думок. Їх очі зустрінулися, і обоє розсміялися нараз. Але ви сентиментальні нині, почала Ганя. А ви, пані, буцім-то ні, спитав. Може, я маю причину? А мені її не вільно мати. Ви мужчина. А мужчини серця не мають. Якесь воно в них інше, ніж у нас. Яке, скажіть, будь ласка. Захотіли печеного леду. Отож воно і є, печеного леду. Ви не знаєте нашого серця. А ми вашого не можемо знати. Ми – з сфінсксами для себе. І втім, то й біда. Біда чи щастя, не вмію вам сказати. На мою гадку – коли б ми себе могли бачити наскрізь, то нудно стало би на світі. А так? А так що? Тая невідома притягає нас до себе і манить, як кожна непевність. Манить, щоб розчаруватися і жалувати не раз ціле життя. Жалувати або ні, не знаю, бо я ще не переживав того. Не переживали, здивувалася. Чесне слово, що ні. Не вірите, пані? Не маю права не вірити, але... Але що? Але й повірити важко. А все ж таки, повірте. Я весь свій вік боровся. Так якось воно дивно складалося, що я навіть оце марненьке становище, яке тепер займаю, мусів видирати від своєї долі насилу. А тепер, як самі бачите, мушу боротися, щоб не втратити його. Зайнятий безнастанною боротьбою о існування, я не мав ні часу, ні спромоги шукати любовних пригод. Їх шукати не треба, самі насуваються по дорозі. Я оминав їх, позвольте собі сказати, пані, оминав. І якщо маю вам правду сказати, то мені дивно навіть, як я міг з вами нині на таку тему зійти. Ганя усміхнулася. Мені теж дивно. Мабуть, нинішній вечір тому винен, пане Шагай. Такий тихий і вдумливий, як тільки пізньої осіню буває. Любите осінь? Чому питаєтеся, пані? Бо я пропадаю за нею. Ніколи не буває така спокійна, як восени. Ще трохи-трохи і -трохи впаде перший сніг, перший білий сніг і зимний. Вільно спитатися, коли ви вродилися, пані? В листопаді. А я у квітні і люблю весну. І то не першу, а таку вже зелену з квітистим вінком на голові. Хочеться тоді жити, боротися і побіждати. Ох, як хочеться, пані. А тут є лицар безоружний, значить це такий собі марненький Донкіхотик. Кіхотик. Дон Кіхот з вітряками і баранами бився, віно повипускав з мішків. А вигадаю, боротися не з уявленими, а з дійсними противниками. А все ж таки, додала, я навіть Донкіхота люблю, він боровся, він побіждував у своїй уяві, він був лицарем трагічних непорозумінь.